Eta berisail nagusiaren etenore azurekin pantzo irigarai gipulu hau zapesak bai estatu du argia eta ura mostuko dizkio zibu, ziburuko ikastolari. Eta hori ahalbezain laster, lehenik bea da, obretan ari diren langilek eien txantiera burura dezaten ikastolaren zatez eta beste aterabiderik toki privatu batean plantatuko dira laida muzika lehen dakaria lontana. Haipatu dugu maulekoa, haipatu dugu garazi baigurrikoa, Angelun ere, Euskarazko aurzaindegi baten irikitzeko sedea bada, xoko tipi, zertan diren erenen nauku, Katisa Kiritsetek. Bayona donostia euro iria, proiektua entzinadoa, elburua, lugalde hori, metropolio bat bilaka dadin, azpie gitura, ekonomia eta inguramena elgarriken landu nahi dira. Xalabarriola Titin Merino, hauseda afitxa, plazabegi masters proleiak etako finalerdiak gaur jokatzen da miagitzen, kari orterat Titin omenduko dute, omenaldi aldi merexitua xalak erganen daukon mezala. Arruga Catalina. Itaro idere dehai guskiz choko kanen dougula, aisia junta gula ufatuko dou eta, e ufatu eta uh, temperatura kamaime sursi me mentoko eta golena koitama Itzorduak biderkatzen, bainan atera biderik ezatxe maiten lakzabale eta donapaleuko postalariek grebadeialdia txiki dute hastezken goizuntako ere, badu biegon lana, lana galditua dutela zuzendaritzak egin haidituen mollak eta xalatuz, beinbeino gehiagotan elgerreteratu dira postalarietan agusiek main inguru batian bainan akordiorik eskuratu gabe, goizuntan tenoreuntan, zespiketer ditan berriz biltzekoak dira, eta emaitzaren Narabera erabakiko dute postalariek egeba segitzen duten ala eza. Berriun lan postu sortuko dituela mugirri aldeko ametsondon Ikea saltegiak ara xifre hain zinatzen duen Christian Kaelen Ikea saltegi orren zuzendari izanendenak eta lan postu hau etarik gutien zeuneko larogoia leko kojendeari proposatuko zaio la lan mota desberdinak izanendira baina administrazione harloan postu gutxi, Franzia mailako zentrala undibateanku deatua baita elduden urtar hilaren lehenian asiko dira, langile Horeak seka zen, hauek uh, franziako beste saltegi batzuetan formatuak izanen dira, ara nola borda lehen edo tolosan, iriburuko Ikea saltegia, bimilata amostian irikitzekoa da. Jean-René Txegarai bayonako hau zapesa, ez da ados, estu honak zen, erakasle postu bana kendua izan dadin bere hiriko kabaliez eta zitadelako ikastegietarik, Akademia Ikuskalitzari eta Arrakaskuntza Ministroari idatziko die postu horien atxikitzea galdatzeko, horretara ziz, ZEP edo lehentasunezko eskundegunean plantatuak direla... Ziburuko ikastolari argia eta ura mostuko dizkio gipulua uzapezak ahalbe zainfite, ez du horreinu egina Marinela ikastegiko santiergian ari diren langilek orien beharrak dituzte lakotz, baina nahuek lanak bururatu hor duko mostuko ditu, orai seurra da, aterabide bide, privatu bat, etxamen beharko duela, ziburuko ikastolak segitzeko laida musikaleen dakaria. Guari gira, ari gira, e, aztertzen beste atera bide batzuk, baina e, oso zaila da, e, atxematea, e, deia urte batez atxemanez duguna, e, ari gira sekatzen, ez bere laguntzari esker, zenta berakargek irrandu ez uela lagunduko ez bazen prefabrikatua beste leku batera eramateko, bera berari esker ez, baina gua ari gira sekatzen beste zerbait e, denbora behar dugu, bera galetzen diogu denbora pixka bat, e, ba, hemen egoteko bitartean, uste e,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 giro txarra sortzeko bi eskolen artean eta justifikatzeko eh, berantaren bat baldin bada eh, bere ora aitzakiona badu eh, ikastolarekin baina hori dena gezurra da Laida mozika ziburuko ikastolako lehen dakaria. Bestalde Euskarazko etxe proiektu bat abiatua da angelun. Gaur egun ez da Euskarazko aurzain degirik eta aurzain talde bat elkartu da aurzainetxe. Horren muntatzeko mementoko proiektua estabuduratua, baina nardatzen agur sinak finkatuak ditu, lau aurzain izanen dira, bi eta sei urtearteko, ama bi aurrentzat katitxa kurritxat izanen da, xokotipi izen aukanen duen aurzain lehen dakaria eta idaianaguzia esplikatzen nauku. Hortzain etxeak ari dira pixkanaka idekitzen iparraldean, lau haurtzain elkartuko dira etxe batean, elgarrekin lan egiteko eta amabi aur rezibitzeko. Badadea baten daian eta eta hortik naizuten ideia zabaldu, Eta proposatua izan zen, angelun egitea, angelun ez baita oraindik uh, Euskarazko arrerarik uh, oino aurtsikien Oruan Horroan, uh, lau aurzain uh, elkartzen dira etxe batean lan egiteko, etxean balitz bezala, erran nahi du uh, kontratuak dituztela gurasoekin, eta etxe batean uh, amabia hor rezibitzen dituzte, uh, lokal batean edo etxe batean. Eta erramezala amementoko proiektua ezta arras bururatua, baina nire janagusiak afinkatuak izanki, diru sartzeak sekaltzen dituzte, materiela erosteko, besteak beste, horrela, hostila lehuntan, angiluko lahalo bier oztatuan, jateko eta algoli, alkoli gabeko edariak salduko dituzte, beden elkartea diru uztatzeko. Bestalde, lau egon eta iruragoita sei preso politiko daude gaur egon Euskal preso politiko iruragoita amasei espetxeetan barriatuak, bost dira bakarrik Euskal Herrian dauden preso politikoak etxerat, sustengo elkartearen arabera, berroita lau preso negietan dira Espainian eta ogoita zazpietan Frantzian, ameka dira eritasun lagieken preso dauzkatenak hortaz gain, istripuak eta esbea rakere jasan behar izan dituzte, sen irek Udauntan ere, bideetan, uruntasunaren gatik presuen senide eta lagunen kolektiboak presuen dako baldintzak gero eta gehiago okertzenari direla salatzen du. Louis Rond, auto kurtsularia eta bere bilagunen jandarmeriako egon aldia lusatua, badak izue galesketatuak direla egitate bortitzen gatik, Luit Rond den arrebat duke anaiat deitu bere lagunak joa duke lakotz, hau somait denboraz zanpatu dukete eta eskapatzelat rehusitu duke ondotik, joan den igandeko gali dezimedo menditinietako lasterketaren irabazlea eta bere bilagunak Juarrena ha inzin erartere manaak izan dira eguna. Aturri euskal kostairi elkargoak berriz maigainian ezartzen du Bayona Donostia euroiriaren proiektua haintzen ikurteetan errandenetik aldaketak guti baina erri elkargoko buruaren eranetan azkenian gauza zehazagoak, konkretuagoak ikusiko omen dira ara nola hainbestea ipatu den Bayona eta Donostia arteko treina 2008ko agian azkenian gauzatuko dena, intzagieta Aire berri bat emanai dio bai Aturri Euskal sta hiri elkargoak Baiona Donostia Eurohiriari 2020 urteari begira plan estrategiko bat ezarri nahi dua bian Baiona eta Donostia Eurohiria 600.000 habitantes le dituen metrópoli bat bilakada din soinetan azpiegitura irigintza ekonomia edo ingurumen sailak elgarrekin landuko lirateken egia da azken urteetan Baiona ta Donostia Eurohiria aipatzen direlarik beti ikerketak eta proiektuak ipatzen batzen direla, eta estela gauza konkretua ondirik ateratzen hortik. Aldiontan, bi ardatz nagusi garatu dituzte. Lehena, baionat adonosti harteko tren famatua azkenean martxan ezarriko luketena, horren erdiguziz presio onargarri batean. Jean Jone hiri irielkargoko presidentea. Bien sûr nous disons qu'on va le faire, on ne dit pas qu'on va le faire l'année prochaine, on dit qu'on va dans le cadre de ce mandat, le mandat dans lequel nous sommes engagés, effectivement réaliser ce mode de transport cadencé. Treinau 2020erako funtzionala izaitea aipatu da. Mugikortasunaz gain lantzen duten bigarren ardatza ingurumenarena da. Baiona eta Donostia arteko kostaldearen biodibertsitatea kondutan hartuko duen mapa berde eta urdin bat diseinatuko dute azpiegitura eta hirigintza garatzeko ezinbestekoa baita lehenik ingurumenaren ikuspegi orokor bat ukaitea. Euskal Herriko laborantza gambararen gomita, hilabeteko mintzaldia gaurra, inizamon jolosen behatziontaik goiti bide begiak helikadura buru jabetza Euskal Herrian. Bide begiak helikadura filmaren erakustia izainaleinik, eta ondotik, solasaldia bizilur elkarteko kidea den maritzu arroio filma egilearekin gau aldia Euskal Herriko, zitzulpena franceserat Et tas tes connaçont ta Plaza Berry Masters Pro le finala erdia, RD a retirer ce son guitare wa s'expliqueter eta en 19 partie là le monon est à price taita et ta ituria à rencontrer de la co finale RD a ignoulicatori chala est titin eta meri kontra, karia ortarat, e, behaz titin omen dute, omen aldi bat biziki meisitua, xalak dionaz eta beretako, xalaren dako, partida berezia izanen dela gaurkoa errandauko. Ba, iberesia ez, eta, ko, bueno, ondo ondoan etxetik oso gertu, jende, jende asko etortzen da, lehengo urtean ikusi zen jende asko zegoela, eta eta hori euskero dugu ez, eta gero, bai, frontoia hori oso osongi ezagutzen dugu, hemen asinintzen entrenatzen, eta <gülüyor> urte-ortan uain titin dugu, eta pare, gau oso oso fuerte dago, eta azkeneko tornau izango da, ez, titin nahi paralelan, eta eta hine ustez jende asko etoriko da. Baikigu ez, etitin beti nahi du iragaztea eta horren eta partigo oso oso gogorra izango da oso zaila, baina bueno, entxeatuko gara ez. E, Abel baikigu ez, bere gana beti, beti ongi giten du eta momentuan oso oso oso, oso ongi dago, Bera txapeldun izan da urten eta eta ene ustez frontoi hori ere bere txatere oso oso ona ikusten dut eta hori ez, espero dugu biok pareja ona egitea ez. Ara, gago horatxanzor segeterdiak ilian, xala barriola titin merinoren kontra, eta irabazlek, finala, larumbat goizien, jokatuko dute, goizeko hame kontan, ola izola, beroiz, jazko, xapeldunen kontra.